i comitati promotori della raccolta firme, Bologna, il Comitato Sanj Bologna, hanno raccolto 2000 firme che hanno depositato a settembre presso, presso il Comune, una mobilitazione peraltro nazionale e internazionale naturalmente, perché diverse organizzazioni come anche Amnesty, Articolo 21, associazioni che promuovono la stampa libera si sono mobilitate in questi, in questi mesi. E a livello italiano sono tante le città che in queste settimane hanno dato la cittadina onoraria anche Bologna c'è, nel senso che la settimana scorsa è stata la volta di Roma. Eh, prima c'è stata Reggio Emilia, Ferrara, Modena e via discorrendo. Quindi per noi era importante che anche Bologna si esprimesse su, su, questo, su questo tema, e, e, e che si esprimesse prima dell'udienza che che appunto oggi comincia. Tu hai detto che dare la cittadinanza ad Assange è dare la cittadinanza in generale alla libertà di stampa? Sì, assolutamente, perché come molti hanno hanno detto in questi anni, la persecuzione giudiziaria di Assange sembra un monito in qualche modo per, per tutta la stampa libera e indipendente e questo credo sia molto grave, cioè non si può colpirne uno per educarne 100, no? come mi dice il detto, perché chiaramente rischiare 175 anni di carcere per aver fornito all'opinione pubblica informazioni di carattere fondamentale per, per l'opinione pubblica stessa e per la tutela stessa della democrazia come, come sui crimini di guerra ad esempio, ma non solo, significa appunto attaccare la libertà di informazione e anche il diritto dei cittadini e delle cittadine ad essere informati, quindi è un duplice attacco sia a chi svolge il lavoro di giornalista e che protegge le proprie fonti, naturalmente, ma anche alle a persone che hanno il diritto di informarsi, di sapere cosa sta facendo il proprio governo e ad esempio in un'operazione militare ecco con Wikileaks di fatto ha pubblicato 300.000 documenti molti dei quali forniti da Chelsea Manning fornire dei documenti ufficiali di un governo scambi tra presidenti intelligence servizi segreti cioè significa avere le fonti e quindi questa cosa è importantissima nell'epoca delle fake news dove basta un niente in qualche modo per diffondere un qualcosa di falso invece giornalismo serio in qualche modo etico e appunto anche indipendente fornisce un'informazione che è basata su una fonte certa e credibile come è stato fatto da Wikileaks appunto attraverso la pubblicazione di 300.000 documenti riservati negli altri gruppi consigliari come è stata accolta appunto la, la tua delibera poi è stata approvata ovviamente ma eh, il voto come è andato ma il voto è andato in maniera più larga diciamo così di quanto ci aspettassimo perché alla fine c'è stato solo un non voto e 32 voti favorevoli, quindi anche chi in questi giorni di tra virgolette, trattativa politica in qualche modo tra, tra i gruppi non si era espresso, è stato timido, sembrava che, che non fosse della partita, diciamo così alla fine ha votato a favore, è chiaro che per alcuni c'è stata è stato un po' di, di timidezza in qualche modo, però penso che l'importante sia, sia il risultato, sicuramente la spinta è arrivata in qualche modo dalla Dalla maggioranza ecco. Poi sappiamo che anche nelle altre città ci sono stati voti a tre variabili, diciamo così, tra i vari gruppi, perché questo tipo di tema di argomento ha anche spaccato i gruppi a ogni latitudine, devo dire, sia a destra che a sinistra, diciamo così, nei consigli comunali. Però Bologna credo che abbia una delle maggioranze più larghe per la città di Nazionale ad Assange rispetto ad altre città. Roma, ad esempio, ha avuto due contrari: 25 voti favore però tutti gli altri non votanti mentre invece qua solo una non votante e tutti gli altri votanti è a favore, nessun voto contrario nessun astenuto, quindi penso che il risultato sia politicamente forte anche perché trasversale anche se è difficile sperate in futuro di poterli consegnare la cittadinanza onoraria di persona? Ma assolutamente, penso che sarebbe un gesto straordinario. È chiaro che adesso la compagna di di Giuliano Assange sta girando l'Italia l'Europa eh, per, per le iniziative in solidarietà e quindi anche per le cittadinanze onorarie mi risulta che, che sia stata presente lei in qualche modo alle, alle alle cerimonie, come ad esempio a Reggio Emilia. È chiaro che Aspetteremo l'esito dell'udienza e in futuro, chiaramente al di là del conferimento della cittadinanza orale che insomma può essere organizzata anche un'iniziativa di tipo diverso, però sicuramente essendo Giuliano Assange il cittadino orale del comune di Bologna, se sarà liberato e noi speriamo di sì, bisognerà organizzare qualcosa ovviamente. Eh, questo Su questo ci teniamo molto, ecco.